I did see a plane go by a second ago, though, and it, it, it has now impacted the building. I'm yeah. trying to see if it's the different tower. To yep. I it think it may the have the been. I believe the, the first one was World Trade Center 1, and it looks, from what I'm seeing on the television, like it may have been We're the second see, building. This to, is a piece of tape, and we may actually see another plane enter the picture here in a second. I wonder if there are air traffic control problems. Let's go back to Jennifer Oberstein, who was talking to a second ago. Jennifer, did you see this happen? Hello? Did Jennifer? you just see this happen, Jennifer? Matt, I I'm, I've never seen any it looks like a movie. I saw a large plane, like a jet, going immediately headed directly into the World Trade Center. It, it, it just flew into it, into the into the other tower coming from south to north. I watched the plane fly into the World Trade Center. It was a jet, it was a very large plane, it was going fast, it went past the Rich Cotton power that's being built in Battery Park, it went flew right past it, almost hit it, and then went in. So Näin taas seitsemän vuotta sitten näistä tapahtumista alkoi se, jota Yhdysvaltain hallinto kutsuu nimellä terrorismin vastainen sota. Ensin oltiin kansainvälisen yhteisön hyväksynnän kanssa Afganistanissa ja sitten tuli Irakin sota, jota kansainvälinen yhteisö ei hyväksynyt. Ja tässä oli pätkä NBC-televisiokanavan suorasta lähetyksestä tältä aamulta, taas seitsemän vuotta sitten ja kuten kuulimme niin toimittajallekin kaikki tuli todella yllätyksenä, ja hän oli aika hysteerisessä tilassa, minkä ymmärtää tällaisessa tilanteessa. hyvä huomenta Tomas Jokinen Turun yliopistosta. Huomenta. Onko todellakin niin, että kaikki alkoi tuossa seitsemän vuotta sitten, niin kuin sanotaan? Oliko, oliko kaikki alkanut aiemmin? No missään nimessä voi sanoa, että niin kuin terrorismin uhka Yhdysvaltoja vastaan alkoi syyskuun 11. päivänä, että et vuonna 1993 jo World Trade Center iskettiin tämmöisellä pommi, pommilla, ja tota Tämä uhkahan on ollut olemassa jo jo niin pidemmän aikaa. Se, tämän, tämän mittakaavan terroristi-isku ei, ei nyt kukaan osannut odottaa silloin. Että se on tullut, tullut kyllä täytänä yllätyksenä, mutta, mutta tämä uhka on ollut ihan todellinen pidemmän aikaa. Että. Voidaanko sitä verrata jonkin Pearl Harborin iskuun? Niin yleensä verrataan vähän latteasti. No, no siis jos nyt jotain kuolon uhreja verrataan, niin siis mittakaava on sama, mutta silloin vastakka oli kaksi armeijaa Yhdysvaltain laivastotukikohta. Vastaan sitten tämä Japanin, Japanin tyynimeren laivasto ja sen, sen sitten ilmaa se, että, että missään nimessä tilanne ei ole sama. Hmm. Kuten sanoit, niin tosiaankin vuonna 1993 tuota VTC yritettiin jo räjäyttää, mutta se epäonnistui. Pommi räjähti siellä parkkitiloissa alakerrassa, mutta sitten 90-luvun ajan koko ajan oli, oli jonkinlaista terrorismia ilmassa ja sitten tuli tämä iso isku. Ää, ja todellakin silloin oli paljon terrorismin uhkaa, mutta onko sitä tällä hetkellä? Nyt ei ole oikein ollut isoa iskua pitkään aikaa. No siis terrorismin uhka Yhdysvaltoja vastaan on, on ihan todellinen ja akuutti, mutta ei tällä hetkellä Yhdysvaltojen maaperällä. Et m, arvioisin näin, että, että nyt lähinnä kohteena on sitten yhdysvaltalaiset sotilaita, Yhdysvaltojen kohteet tuolla kriisialueella islamilaissa lähinnä. Hmm. Että et et tämmöinen niin Yhdysvaltojen sivilejä vastaan, Kohdistuva isku on nyt tällä hetkellä epätodennäköinen, eikä sellaista nähtykään syyskuun jälkeä, jälkeen, että et sen jälkeen kertaakaan ei ole onnistuttu iskemään Yhdysvaltojen sivileä vastaan missään. Mm. Eli silloin kun olen mennyt esimerkiksi Yhdysvaltoihin jonottanut pitkään ja napissut siinä jonossa, kun on joutunut sitten antamaan sormenjäljettä, valokuva ja kaikki mahdolliset ja naureskellut, tälle kaikelle, niin se on ollut siis hyödyllistä. No, ehdottomasti. Tämä Yhdys... kaikki, Ehdottomasti näin, että Yhdysvaltojen rajavartiolaitoksen ja rajapuolisen tehtävän suojella sitä Yhdysvaltojen maaperää, ja siinä on nyt onnistuttu, että tuntuu se meistä eurooppalaisista matkustajista kuinka hullunkuriseltä hyvänsä, että, että siinä mielessä toistaiseksi on tavoitteeseen päästy. Että... Hyvä, huomenta, minä juuri Jyri Raitasalon maanpuolustuskorkeakoulusta. Huomenta. Meillä on tämä perustarina siis, että terroristit hyökkäsivät, Yhdysvallat puolustautui. Onko todellakin näin, että asiat menivät näin? No tässä sano, voi sanoa sillä tavalla, että kyllähän tämä sota terrorismia vastaan nimenomaan syntyy tänään iskujen seurauksena, mutta sen jälkeen se on eräällä tavalla sanoa, mutatoitunut tai muuttunut ajan ja kokemusten myötä Afganistanin ja Irakin sotien myötä. Et ehkä tänä päivänä voisi puhua, että tämä on laajempi viitekehys sille, miten, miten tarkastellaan, että minkälainen on tämän päivän turvallisympäristö ja mitkä on niitä uhkia, joita vastaan pitää toimia, pikemminkin kuin tämmöinen sota perinteisessä mielessä. Että on aika lailla maailmankuvallinen asia, mikä meitä uhkaa ja miten niitä uhkia vastaan pitää toimia. Mm. Jälkiviisas on aina helppo olla ja, ja jotkut että tämä isku olisi voitu ehkäistä ja sitä jopa jotenkin ei haluttu ehkäistä, kun haluttiin haluttiin saada tämmöinen iso isku, että saadaan syy sodalle ja sitten on kaikenlaisia pähkähulluja salaliittoteorioita internetpullollaan, niin onko nämä kaikki salaliittoteoriat ihan kylähullujen tekeleitä vai onko sinne vakavasti otettava informaatiota? No, kyllä nämä salaliittoteoriat kyllä kuulostaa aika, aika omituisilta ja, ja epäuskottavilta, että uskon kyllä ainakin itse, että että nämä iskut tuli siinä määrin yllätyksenä, että, että ne todellakin sai aikaan valtavan shokkiefektin, ja, ja sen perusteella on aika lyhyellä aikavälillä jouduttu reagoimaan tekemään päätöksiä, että millä tavalla näihin shokkeihin vastataan. Ja, ja sotilaallinen keino oli tämmöinen näkyvä tapa nopeasti reagoida, jo, jolla sitten on ruvettu, ruvettu ikään kuin saamaan terrorismi mordistamaan uhkaa kontrolliin. Mm. Mutta sota, joka siitä lähti, siis tämä sota on laiton. Se oli laiton, siis kansainvälinen yhteisöistä hyväksynyt ja, ja Pentagonin omakin raportti, mikä tuli tänä vuonna alkuvuodesta, niin sanoi, että, että mitä yhteyttä ei sitten löytynyt ää, siis Irakin Saddam Husseinin ja, ja al väliltä. Vaikka al oli tällaista vähän flirttaillut Husseinin kanssa tuossa 90-luvun puolivälissä, mutta Husseinin ei ottanut tarjosta vastaan, niin, niin eikö sillä ole mitään väliä, että sota oli kuitenkin jollain tavalla laiton? Niin jos, jos katsoo terrorismin torjuntaa ja sotaa terrorismia vastaan, niin kyllä Afganistan istuu paremmin tähän, tähän kehikkoon ja siinä mielessä, että Yhdysvallat nimenomaan sitoi Irakin sotaan terrorismia vastaan, niin ei, ei kuin parhaimmillaankin, vaan on, kuvastaa kyllä totutta puoliksi, että kyllä siinä on myös suuralta poliittisia intressejä ja ja, ja muita, muita tavoitteita takana, että, että Irakissa voi sanoa, että ei ollut tämmöistä terrorismin uhkaa, mikä se nyt tänä päivänä on, sillä tämä hyökkäys että Toki siihen liittyy muita tavoitteita myös. Meillä voi olla monenlaisia mielipiteitä Irakista, mutta äh, paikallaan on Hussein Al -tai. Sinä olet tullut juuri Irakista. Äh, palasit sieltä Najafin maakunnasta. Isäsi Asad on Najafin maakunnan kuvernööri. Hän asui Suomessa vuodesta 1993 ja nyt on siis palannut sinne, kun Sadamin hallinto on kukistunut. Niin miltä näytti? Tällä hetkellä Najafissa. Hyvää huomenta. huomenta. Huomenta, Najaf on todellakin nyt tämmöisessä optimistisessa tilassa, niin kuin Irak tänä päivänä yleensäkin on. Irakissa nyt tänä päivänä tavallinen kansalainen on saanut sellaisia palveluita, mistä se ei ole edes voinut uneksia, sanotaan näin kuusi vuotta sitten. Ja, ja siellä on paljonkin asioita, mitkä me täällä pidetään itsestäänselvyyksinä, mistä, mistä siellä ei ollut edes puhetta. Esimerkiksi puhelimet, sähkö, lämpö talvella, hyvin rakennetut talot, puhdas vesi. Joten jos, jos palataan siihen kysymykseen, että onko terrorismi voittanut, niin se ainakin Irakin kannalta tänä päivänä näyttää siltä, että se on todellakin hävinnyt. Ja, ja Irakin kansa nyt tässä on äm, ehdottomasti nyt, niin kuin, äh, päällä. Mm. Ja tota... Mä nyt on katsonut, katsoin viime, viime päivän uutiset Irakin omalta kansalliselta medialta. Se onkin semmoista mediaa, mitä täällä Suomessa ei, ei välttämättä lueta. Ja otin mukaan tämmöisen muutaman pääotsikon, mistä sitten voi vähän niin saada viitteitä siitä, että mitä Irakissa nyt tänä päivänä sitten tapahtuu oikeastaan ja, ja mitä irakilaiset on mieltä tästä kaikesta. Ja esimerkiksi mä nyt yritin katsoa sitten äärilaidasta toiseen äärilaitaan, eli maltilliset ja, ja sitten niin kuin ääripäät, katsoa kaikki uutiset ja sitten päätti keskittyä näihin talousuutisiin. Siellä on esimerkiksi väkivaltaisuus, väkivaltaisuudesta väkivaltaisuusosastolta, niin puolustusministeriö ja sisäministeriö on tehnyt tutkimuksen, että väkivalta on vähentynyt vuodesta 20, 2007 sama aikaan kuin vuosi 2007 nyt 86 prosenttia. Eli vuosi 2007, mikä pidettiin parempana vuotena kuin 2006, 2006 oli, oli tämmöisen itsemurhaiskujen ö, piikki, niin vuonna 2007 oli jo paljon parempi, vuonna 2008 nyt tämä sama aika, 86 prosenttia jo siitä. Mm. Eli, eli todella hyvin. Mä, mä kysyn nyt suoraan, koska. Ö... Sinun sukusi edustaa tätä hallintoa, joka ei päässyt Sadamin aikana siellä hallinnoimaan vaan joudutte pakenemaan ja nyt te sitten hallitsette siellä. Eli sinä edustat Natchafin maakuntaa Suomessa, niin onko toi optimistinen käsitys, johtuuko se siitä tosiaankin, että nyt teidän, teidän suku siellä hallitsee? No siellähän nyt silloin kun se valta jaettiin, niin esimerkiksi sunnithan ei tullut mukaan. Tähän äänestyskilpailuun ollenkaan eikä vaalikilpailuun mukaan, mutta shiat ja kurdit päätti kuitenkin yhteismielisesti ottaa sunnit mukaan ö, politiikkaa ja, ja antaa heille ministeriöitä ja antaa heidän tehdä töitä ja, ja tämä on yksi syy siihen. Miksi Irak on semmoisessa tilanteessa, missä se on tänä päivänä, sunnit eivät tunne itsensä ulkopuolisiksi, mitä he tunsivat vielä kaksi vuotta sitten. Mm. Ja he todella pääsevät vaikuttamaan, joten tämä ei ole shiojen voitto. Niin kauan kuin säästetään ihmishenkiä Irakissa, niin se on kaikkien voitto. Niin, jos pudetaan vain tätä shia-sunni-kysymystä, niin Saddam Hussein oli siis sunni, tai ainakin, ainakin esiintyi tällaisena hänen uskonnollisuudestaan nyt ei välttämättä ole takeita, mutta hän esiintyy Sunnina äh, Najaf on hyvin shialainen paikka. se on prosenttia. Lähes, 100%. lähes 100 joo. Se on siia muslimien pyhä paikka. Äh, siellä on muun mm. muassa iso imami Alin hautamuistomerkki ja iso hautausmaa, joka taitaa olla suurin maailmassa, suurin maailmassa suurin Kyllä, muslimien joo, joo. hautausmaa, koska äh, monet muslimit haluaa tulla haudatuksi imami Alin lähelle. Äh, ja, ja todellakin... Se on, se on siis shiojen kaupunki. Mutta onko tosiaan teidän mielestä tämä tilanne näin tasainen, että koko Irakin kansa on nyt yhdistynyt? Kun vielä vähän aikaa sitten puhuttiin, että se on hyvin, hyvin epäyhtenäinen kansa. No, tota, selkeästi nyt sunnit on tullut mukaan tähän, tähän ikään kuin, jos tätä voisi nyt kutsua jo pikkuhiljaa jälleenrakentamisprojektiksi. Tota, muun muassa ihan tässä toissa viikolla, niin Nämä sunnipuolisotilaiset sunni, tuota, ryhmät liittyvät tähän Yhdysvaltojen kanssa samalle puolelle ja ne on, nämä sunnimiliteet nimenomaan tässä viime aikoina ollut niitä, niitä kiivaiten Yhdysvaltoja vastaan taistelleita ja tuota, se, on, se voidaan niin kuin nähdä merkittävänä, merkittävänä seikkana. Että siellä on ikään kuin tämmöinen sateenkaari hallitus. Ei, nyt en puhu hallitus, hallituksista enkä politiikasta, vaan nyt puhu ihan sotilaisesta näkökulmasta, että siis taistelussa terrorismiin vastaan on nyt saavutettu semmoinen tila, jossa sunnitkin on tullut mukaan samalle puolelle Yhdysvaltain kanssa, osa siis sunneista. Hmm. Ja se on, se on nähtävä merkittävä niin niin sotilaisena saavutuksena siinä operaatiossa. Että... Aivan. On, Onko tosiaan su, su, suunta näin hyvä? No siinä mielessä suunta on hyvä, että vuosi 2006 oli, oli kamala vuosi. Mm. Et silloin tuli, tuli 25-26 tuhatta kuollutta siviiliä ainakin tämän vuoden kuluessa, ja sen jälkeen tämä suunta on kyllä kääntynyt parempaan. 2007 silloin tuli nimenomaan vuosi kaksi tekijää. Ensimmäinen oli se, että, että ruvettiin värväämään näitä entisiä sunniita ostamaan turvallisuuspalveluita heiltä pientä, palka, pientä korvaista vastaan. Heitä tätä tällä hetkellä lähemmäs 100 000 tämmöisiä, tämmöisiä Irakin pojat nimellä kulkevaa ryhmittymä. Ja toinen on se, että Yhdysvallat sitten lisäsi joukkojaan samanaikaisesti ja muutti myös osittain toimintamenetelmiä Irakissa. siirtyy lähemmäs koska ne irakilaisia, yrittää tuoda tämmöistä ruohonjuuritason turvallisuutta, paikallista turvallisuutta sen sijaan, että ollaan vaan sotilastukikohdissa ja tehdään partiointia siellä. Mm. Et 2006 jälkeen tämä tilanne on selkeästi kääntynyt parempaan suuntaan. Et tässä mielessä voi olla, voi olla optimistinen, mutta tietysti kyllähän tässä vielä pitkä matka on kuljettavana ennen kuin voidaan sanoa, että että Irak on, on hyvällä, hyvällä polulla. Mutta tässä Hussein Al-Tai puhui kansallisesta yhtenäisyydestä jo, ja, ja kuitenkin on kuulunut myös toisenlaista ääntä, että koko Irakin idea alun perin taisi olla aika, aika hajanainen, että kansoja yhdistettiin vähän niin ja näin, ja vedettiin viivottimilla rajaviivoja. No kyllä ainakin täältä Suomesta päin katsottuna, niin, niin tuntuu siltä, että ei, ei vielä tämmöistä yhtenäistä, voisi hyvää, hyvää tulevaisuutta, vielä tällä hetkellä on, on kovin lähellä ainakaan nähtävissä, mutta mutta se on tietysti näkököntä Suomesta. Mm. Ja toisaalta myös Suomeen kantautuu usein, usein se varjopuoli siitä, siitä kansaryhmien vastakkainasettelusta, eikä sitten taas se, se, se tota myönteinen puoli, joka, joka siellä nyt viime aikoina on ollut selkeästi se kehittymässä. Jopa nämä mainitut Irakin pojat ja muut tämmöiset ryhmittymät, jotka ovat päättäneet mennä hallituksen puolelle ja amerikkalaisten puolelle, heistä on nyt tullut poliittisia Puolueita, tämmöisiä ryhmittymiä, jotka aikovat osallistua seuraaviin vaaleihin mukaan. Jopa Najafin maltillisessa maakunnassa, jossa ei ole sunneja yhtään, niin tämmöinen ryhmittymä on muodostunut. Ja se on nyt muuttunut poliittiseksi, ja, ja nämä, nämä ryhmittymät pikkuhiljaa kuuluvat Nuriel Mälkin, eli pääministerin alaisuuteen. Joten tässä nyt pyritään ottamaan ja pitämään huolta siitä, että kaikki aseistus, kaikki aseet on, ovat valtion omien joukkojen aseita, heidän toimii valtion nimissä ja, ja sitten kaikki yhdessä yhtenä rintamana sunnit ja kurdit tämmöistä yleistä terrorismia vastaan. Ja, ja kysehän on nyt hyvin pitkälti ollut myöskin siitä, että moni nuori, joka on työtön Irakissa, on päättänyt mennä tämmöisen uskonnollisen aatteen perässä ja, ja sitten ruvennut lahtaamaan sitten joko sunneja tai shijoja vai ehkä molempia sitten vuoron perään rahan mukana. Ja nyt tänä päivänä, kun esimerkiksi viime viiden kuukauden aikana Irakiin on tullut 80 miljardia dollaria investointeja, niin tämähän merkitsee samanaikaisesti työpaikkoja näille nuorille. Joten tämmöinen te terrorismin tarve alkaa vähentyä Irakissa, mikä, mikä sitten korvaantuu tämmöisellä työn saannilla, työn haulla ja tämmöisellä rauhallisella äh, poliittisella mielenosoituksella. Näetkö sen terrorismin, siis pelkästään tämmöisenä yhteiskunnallisena juttuna, joka johtuu köyhyydestä, eikö kuitenkin terrorismi? Johdu siitä, että otetaan Korani sananmukaisesti, luetaan sitä ja uskotaan siihen ja halutaan esimerkiksi saada ne 72 neitsyttä sitten kuoleman jälkeen. Siis terveys tulee myös hyvistä aloista. No me ollaan paljon naureskeltu siltä, että sitä voi sitä 72 neitsyttä hakea tässä maan päällä mieluummin ja antaa sitten niiden elävien ihmisten olla, eikä sinne nyt itseään tarvitse mennä räjättämään. Missään nimessä Islam ei sano, että mennä ja räytä itsesi yhtään missään. Ehkä islamille on pitkään pidetty juutalaisuus kaikkein pahimpana vihollisena johtuen monesta syystä, mutta, mutta jopa juutalaisia vastaan, jopa ketä tahansa vastaan, niin, niin itsemurha on täysin, täysin kielletty ja, ja islam ei missään vaiheessa sarnaa tämmöisestä ei sunnit eikä shiiat eikä, eikä ketkään muut muslimit enkä usko, että muutkaan uskonut tämmöistä edes hyväksy. Hmm. Kyse on, on, on selkeästi taloudellisesta eli köyhä mies tai köyhä nainen köyhästä perheestä. Hänelle luvataan hyvää elämää muulle perheelle, jos hän räjäyttää itsensä jossakin. Mm. Eli, eli he takaa sen, että hänen vaimonsa, lapsensa ja muut sukulaisensa elävät yleellisesti, jos hän tekee sen. Kyse ei, mm. ei ole uskonnosta. Eräskin köyhä mies, kuten tämä Osama Bin Laden, hän oli miljardööri. Ja sitten nämä saksalaiset opiskelijat, jotka teki nämä VTC-iskut, niin he olivat myös aika hyvä osasia. He sai rahaa, he opiskeli. Siis, mun mielestä se Meille ei ole, meillä ei ole heidän, heidän Meille ei ole heidän taustatietonsa sitten taas ollenkaan nämä pikkutekijät. He on yleensä köyhiä nuoria miehiä tai sitten toisaalta sellaisia, jotka on aivopesty pienestä saakka uskomaan, että mitä mulla sanoo, niin se on se laki. Hmm. Joka ei missään nimessä ole. ole. Esimerkiksi nyt, jos, jos tehdään vertaus Irakin ja Afganistanin välillä. Irakissa heti ensimmäiseksi lähdettiin kirjoittamaan äh, uutta perustuslakia mikä, mikä takas sen, että, että siellä ei riehuta, miten halutaan. Mm. Toinen asia, mikä me tehtiin, oli se, että me, me päätettiin, että me lähdetään tähän vaalijärjestelmään demokraattiseen systeemiin mukaan. Me valitaan presidentti, pääministeri, ministerit ja, ja kunnallisvaaleissa valitaan sitten kuvernööri ja, ja muut tekijät. Mm. Ja, ja tämmöinen erottaa Irakin esimerkiksi Afganistanista. Afganistanissa ei ole välitetty vaaleista eikä ole välitetty perustuslaista, eikä ole välitetty vaihtamaan tätä Karzaita, mikä on sitten ollut pitkään siellä. Mutta Irakissa pääministeri on vaihtunut jo kolmesti, presidentti on jo vaihtunut kolmesti, kuvernööri kolmesti. Eli, eli tämmöiseen demokraattiseen systeemiin, kun mennään mukaan, niin ihmiset alkavat olemaan tyytyväisiä, ja silloin se pakottava tarve lähteä tekemään terrorismi-iskuja, niin vähenee radikaalisesti. Se, kun puhutaan nyt terrorisminvastaisesta sodasta, siis kuka on voittanut tämän terrorisminvastaisen sodan? Ja Hussein Altai, äh, hänellä oli hyvin optimistinen käsitys, että kun tulee vaurautta, niin nuoret miehet eivät enää lähde terroristeiksi. Onko se Tomas Jokinen näin yksinkertaista, kun kuitenkin terroristit syntyy Euroopassa, jossa kuitenkin jonkinlaista esimerkiksi rahallista tukea he saavat jostain valtiolta? No siis Euroopassa... Niin niin NS-syntyvät terroristithan on niin kuin usein käännynnäisiä, ja on niin kuin sen, sen, sen siis aseman niin kuin ihan kansalaisia, syntynyt, elänyt ja kasvanut, ja oppinut kaiken siis paikallisväestön mukana, ja sit ihan siis ovat sen maan kansalaisia alun perin, sitten kääntyneet islamiin. Ja tässä nyt on tärkeä niin kuin termi, joka nyt on huomioitava, on se, että terrorismihan ei ruokisi siis islam, vaan radikaali islamismi. Jokaan on siis se, se ideologinen tausta muun muassa, joka vaikutti esimerkiksi siis Talebanin taustalla siis Afganistanissa. Mm, yeah. Ja tämä radikaali, tämä radikaali islamismi on siis ilminenä semmoinen, missä niin islam politisoidaan ja politiikka islamisoidaan. Mm. Ja tämä on se, josta sitten terroristit tulevat. Ei, ei missään nimessä voi sanoa, että, niin kuin, että islam olisi jotenkin se käynnistä ei, vaan tämä on yksi radikaali, radikaali näkemys, Mm. I, väärä tulkinta islamista, jos näin voi sanoa. Niin mutta onko siellä jotain sellaisia aineksia, joita voi myös tulkita tällä tavalla? Kuitenkin vaikka suurin osa muslimeista ei tietenkään ole terroristeja, mutta suurin osa huomattavan suuri osa terroristeista on muslimia, Mistä ihmeestä se johtuu? Onko siellä jotain aineksia, joita voi helposti käyttää keinona? No siis ihan samalla tavalla kuin keskellä ristiretki pystyttiin tämän tämmöinen niinku oikeutus niin tämä toimii nyt vähän vastaavalla tavalla. Tämmöisessä tässä islamilaisessa maailmassa jossa on niin kuin, osilla, osilla alueista niin aika alhainen koulutuksen taso ja muun niin tämän tyyppinen niin retoriikka ja jos voisi sanoa propaganda, niin uppoaa. Mm. Mutta edelleenkin näillä terroristeilla, jotka teki tämän seitsemän vuotta sitten tapahtuneen iskun niin heillä oli korkea koulutustaso. He siis opiskelivat mm. eurooppalaisissa yliopistoissa. Kyllä. Ja tässä onkin nyt terrorismin sodan yksi merkittävimpi on se, että enää ei löydy oikein sellaisia terroristeja, jotka on korkeasti koulutettuja, jotka on niin kuin, hyvän aseman saavuttaneita jo tämmöisiä, jotka aidosti tekevät sen ideologisista syistä. Ja nyt on edetty ja sodan siihen Pisteet, että esimerkiksi Irakissa kehitysvammaisia käytetään pommittaina raskaan olevia naisia. Ja nyt on ikään kuin heilläkin alkaa niin kuin se, se terävin kärki on jo taitettu. Hmm. Niin Pakistanissakin nyt on tosiaankin tämmöisistä koranikouluista kerätty ö, esimerkiksi nuoria tyttöjä, lapsia, naisia sotimaan. Eli nyt ihan selkeästi haetaan sieltä, mistä näitä terroristeja saadaan. Tämä kuulostaa siltä, että siellä on aika epätavainen tilanne, että enää sotureita ei löydy. Vähän niin kuin viime hetket Berliinissä, kun pistettiin vanhat sotaveteraanit ja lapset sotimaan. Juuri näin. Ja esimerkiksi tota, Afganistanissakin niin Talebanhan värvää siis taistelijoita Pakistanin puolelta usein ihan vain niin päiväksi tai kahdeksi taistelemaan esimerkiksi yh yhdessä taistelussa. Ja sen jälkeen nämä nuoret usein opiskelijat palaavat takaisin Pakistanin, jotka ovat normaalia opiskelijaelämää. Se on niin sellainen kesätyö heille, et ei ole enää mitään sellaisia tiiviitä hyvin organisaatio rivejä Talebanilla tai al ylipäätään. Hmm. Hmm. No kun tässä mainittiin tämä ristiretki jo, mitä tehtiin, ja tätä ristiretki-sanaa meni Yhdysvaltain presidentti George W. Bush alkuvaiheessa inmeisesti vahingossa käyttämään, tai vahingossa niin sanottu freudinainen lipsahdus ehkä, se tuli sieltä ihan oikeasti, mutta siis mitkä tässä on sitten Yhdysvaltain motiivit? Tässä onko siinä jotain uskonnollista isompaa motiivia, vai onko, onko pelkästään se, että saadaan niin maanpäällisiä etuja? Ei edetään varmaan pelkästään maan voi voi tarkastella. Toki tämmöiset tekijät, jos katsotaan Irakia, niin kuin öljyvarat, on siellä taustalla jonkinnäköinen strateginen tekijä, mutta kyllä tässä varmasti tämä tää tapahtuma, että se, se massiivinen shokki, minkä Yhdysvalloissa, ja, ja nopea reagointi siihen oli tämmöinen keskeinen tekijä. Mutta sitten toisaalta ehkä voisi sanoa, että tämmöinen Yhdysvalloissa jonkin aikaa Pinnanalla on ollut näkemys siitä, että vapauden ja demokratian levittäminen maailmalla on eräänlainen tehtävä. Niin, niin se kanssa on, on liittynyt tähän voimakkaasti. Ja, ja sehän liittyy sotaan, terrorismia vastaan sillä tavalla, että yksi peruste, miksi, miksi sotateroismia vastaan käydään, on se, että, että demokratiat ja, ja vapaat, vapaissa maissa, jos on demokraattinen hallinto, niin siellä, siellä terrorismia ei pääse kukoistamaan. Ja se, se, se logiikka toimii tässä taustalla. Mm. Ja nimenomaan tällaisena, mä käsittän, kun kuitenkin ensimmäinen toimenpide oli syyskuun 11 jälkeen oli Afganistan-operaatio. Ja se, se tulee varmaan nousemaan tässä jatkossa nyt uudelleen taas, niin kuin Tota, ykkösprioriteetiksi sen jälkeen, kun Irakissa on selkeästi jo rauhoittumassa, ja Afganistan vielä taitetaan peistä siitä, että kumpaan se kääntyy, että voitetaanko siellä vai hävitäänkö siellä. Mm. Mut kysytään se peruskysymys siis. Tämä sota, Irakin sota, mikä alkoi niistä tapahtumista, joka, jotka tapahtuivat taas seitsemän vuotta sitten, paitsi että nämä suunnitelmat Irakin valloittamiseksi oli olemassa jo paljon ennen näitä vtc iskuja mutta joka tapauksessa sota oli, oli laiton, ja, ja myöskään mitään perusteita ei löytynyt, joukkutuhaseita ei löytynyt, ei löytynyt yhteyttä, yhteyttä al Mutta silti haluan kysyä usein tai peruskysymyksen, oliko mielestäsi hyvä asia, että Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin ja kaatoi Saddam Husseinin hallinnon? Oliko se hyvä juttu? Tätä täytyy tarkastella nyt kahdelta näkökulmalta. Jos tarkastelen tätä nyt ihan tavallisena rivi-irakilaisena, niin irakilaiset ovat pitkää kärsineet Saddam Husseinin vallasta. Ja meillä on tämmöinen vitsi ollut meneillään pitkään, että mies syväjäädytetään ja herätetään sitten tuhannen vuoden päästä. Ja sitten hän tulee kadulle ja hän kuulee Saddam, Saddam, Saddam. Ihmettelee, että onko häntä sitten syväjäädytetty vai ei. Huomaakin, että se on Saddamin pojan, pojan, pojan, pojan poika, mikä siellä sitten johtaa ja hänen nimensä on Saddam. Mm. Eli Irakissa ajateltiin, että meillä ei ole resursseja, meillä ei ole voimaa, meillä ei ole aseita, meillä ei ole miehiä. Eikä, eikä meillä ole edes aikaa, kun irakilainen, tavallinen Irakilainen miettii 22 tuntia vuorokaudesta sitä, että mistä hän saa ruokaa lapsilleen, mm. niin kaksi tuntia jää sitten muuhun, niin se aika ei käytetä mihinkään ryhmittymiseen Saddamia vastaan. Mm. Joten me tunnettiin Irakissa, että meille ei ole ne tapa, millä me saadaan se Saddamin hallinto pois. Eli irakilaisen näkökulmasta ehdottomasti hyvä, että Saddam saatiin pois hinnalla millä hyvänsä. Eli tämä laiton sotakin oli hyvä. Me irakilaiset, irakilaiset eivät katsoneet sotaa, onko se sitten laiton, onko se hyväksytty, mitä YK on mieltä. Tavallinen irakilainen, suurin osa irakilaisista oli, oli sitä mieltä, että Saddam on ollut aivan liian pitkään. Minä olen menettänyt kaksi Enoa, kaksi isäveljää, Minun vaarini sai sydänkohtauksen, koska Isäni tuomittiin vankilaan 20-vuotiaana siitä, että hän osallistui mielenosoitukseen. Eli, eli siellä oli tämmöistä, mitä tänä päivänä voin, onneksi ollaan vapaassa maassa, sanoa, että mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu tänä päivänä. Ja koska heille ei ole öljyä, niin kukaan nyt ei, ei tunnu puhuvan siitä sitten tarpeeksi. Mutta, mutta kuitenkin irakilainen on tyytyväinen siihen, että Saddamia ei enää ole, ja tosiaan millä hyvänsä. Mutta jos, jos tarkastelen tätä toiselta näkökulmalta, olen myös eurooppalainen mies, olen ollut täällä ihan lapsesta saakka ja ilman muuta amerikkalaisilla eikä kenelläkään muulla ole mitään oikeutta mennä toiseen maahan ottamaan mitä tahansa hallintoa tai mitään hallintoa pois siltä äh, hallituspallilta. Mm. Se ei ole amerikkalaisten velvollisuus, kukaan ei ole tämmöistä heiltä pyytänyt, ehkä toisen maailmansodan aikana kyllä, mutta sen jälkeen heitä ei ole tosiaan tarvittu ja, ja me tunnemme, että amerikkalaiset ovat tänä päivänä uhkana Irakin naapureille ja, ja siksi me ei olla missään vaiheessa haluttu, että Iran ja USA alkavat sotia Irakin maaperällä ja sitä sillä demokraattisella systeemillä ja diplomatialla ollaan yritetty selittää molemmille tahoille, että Iran nyt ei kouluta terroristeja eikä USA iske iranilaisten intresseihin Irakissa, niin irakilaiset saavat olla rauhassa. Mutta hetkinen, käykö tässä nyt sillä tavalla, että yhdysvaltalaisten veronmaksajien rahoilla saadaan, vähän niin kuin toisessa maailmansodassakin, niin saadaan paikat puhdistettua ja sen jälkeen sitten, kun se ei olekaan enää hyvä asia, yhdysvallat onkin sitten paha asia sen jälkeen, kun asiat on, on no, kysehän, hoidettu, vähän niin kuin Euroopassa. on nyt siitä, että ne varat, ne rahat vaan kierrätetään takaisin amerikkalaiseen systeemiin. Eli, eli tässä ne rahat maksetaan asetteollisuudelle, mikä on täysin amerikkalaista. Samanaikaisesti ne Irakissa jalostavat ja sitten öljyä äh, niin kuin ottavat ne, ne, nämä yhtiöt. Ne on yhtiöt, myöskin niin. pitkälti, yhtiöt ovat pitkälti amerikkalaisia. Ja, ja sitten nämä osakkeenomistajat aseteollisuudessa, osakkeenomistajat tämmöisissä öljyyyhtiöissä on Yhdysvaltain hallitus. Hmm. Eli kyseessä on lähinnä sitä, että ne rahat otetaan yhdysvalt yhdysvaltalaisilta, veronmaksajilta, kulutetaan mukana siellä Irakissa, mutta ne lähtevät takaisin. Ne ei, se, käytännössä ne ei jää sinne Irakin omaan talouteen. Irakin talous, meillä on rikas, rikas maa, me, me ei tarvita keneltäkään rahaa eikä avustuksia. YK on pitkään sarnannut sitä, että Irakille ei tarvitse maksaa yhtään mitään. Irakille annetaan vain eksperttejä tuomaan uutta näkökulmaa, eurooppalaista näkökulmaa, afrikkalaista näkökulmaa, jotain, että se maa saadaan rakennettua Eli olisiko tässä siis ollut ideaalitilanne se, että Yhdysvallat olisi täysin epäitsekäästi käynyt pelastamassa Irakin kansan ja sen jälkeen lähtenyt pois, vai, vai mikä se ideaalitilanne on? Yhdysvallalla ei saa olla mitään haluja sinne, mitään tavoitteita Irakiin, mitään taloudellisia tavoitteita, mutta pelastaa täytyy kuitenkin saada hallinnon. No meillähän on pitkään ollut se näkökulma, että, että amerikkalaisen, Pitkäaikainen tavoite on ollut saartaa Iran, eli he ovat nyt Iranin ympärillä joka puolelta, ja, ja tämä on ollut heidän yksi, yksi tavoitteistaan, ja sen takia Irak kovasti nyt taistelee sitä vastaan, että amerikkalaiset tukikohdat ei jää pitkäaikaisesti sinne Irakiin. Sen takia, että Iran tuntee Irakin uhkana, ja, ja he, me ollaan pitkään oltu iranilaisten kanssa liittolaisia hengellisesti, joten me ei, ei haluta lähteä iranilaisten kanssa sotaan, sen takia, koska, koska meidän kotonamme on amerikkalaisia tukikohtia. Amerikkalaisen täytyy ymmärtää, että Irak on demokraattinen maa. Irakilaiset kansana päättävät siitä, että kuka Irakissa hallitsee ja vallitsee. Mm. Ja jos me ollaan sitä mieltä, että sinne ei hyväksytä iranilaisia tai että sinne ei hyväksytä amerikkalaisia, niin se, se myös menee läpi. Mm. Kello on nyt 9.35. Tämä on Yle Radio 1. suora lähetys. Ja, ja tänään siis syyskuun 11. päivä. Tapahtuivat terrorijaskut seitsemän vuotta sitten ja siitä käynnistyi tapahtumasarja, jota Yhdysvaltain hallinto kutsuu terrorismin vastaiseksi sodaksi. Ja aamun kysymys on, että kuka voitti terrorismin vastaisen sodan? Täällä on vierana opiskelija Hussein alta I. Hän on Najafin maakunnan edustaja Suomessa. Hänen isänsä Assad alta I on Najafin maakunnan kuvernööri. Sen lisäksi paikalla on asiantuntija Thomas Jokinen Turun yliopistossa. Yliopistosta. Hän on koordinaattorina Turun yliopiston konfliktin ja terrorismin tutkimuksen yksikössä ja paikallaan myös majuri Jyri Raitasalon maanpuolustuskorkeakoulusta. Hän opettaa strategiaa maanpuolustuskorkeakoulussa ja minun nimeni on Tuomas Enbuske. Ja tosiaankin uskonnollisia termejä on tässä puhuttu. Uskonnolliset termit ovat myös hyvin voimakkaita vastapuolella eli Yhdysvaltain presidentinvaalikamppailussa ja retoriikassa Yhdysvalloissa. Muun äh, muassa mm. republikaanien varapresidentin ehdokas Sarah Palin on, on puhunut kovin uskonnollisilla termeillä, ja näin hän puhui erkkaaksi asettautumispuheessaan Barack Obaman liian lepsusta linjasta terroristeja kohtaan. Amerikan pitää enemmän energiä. Meidän opetuksen on vähentä, että se on vähentä. Vähentä Irakassa on vähentä, ja hän haluaa vähentä. Terrorist-staits ovat olleet nuklea-vähentä, jotta hän haluaa vähentä ne, jotta hän haluaa vähentä ne, jotta Hienoa amerikkalaista retoriikkaa, joka ehkä Euroopassa kuulostaa vähän koomiselta, mutta hän tässä sanoi, että Barack Obama on huolestunut siitä, että terroristeille ei lueta heidän oikeuksiaan, kuten Yhdysvalloissa on rikolliselle tapana lukea siinä pidätyksen yhteydessä. Yhdysvalloissa on siis vaalit, ja toisin kuin Suomessa, niin Yhdysvalloissa äänestämisellä on myös jonkinlainen yhteys siihen politiikkaan, mitä tehdään vaalien jälkeen. Kuinka iso vaikutus sillä on ihan oikeasti, että kumpi näistä ehdokkaista valitaan Yhdysvaltain presidentiksi? John McCain hän on puhunut jossain vaiheessa, että hänen mielestään Yhdysvallat voi olla Irakissa vaikka sata vuotta, ja Barack Obama alkuteesi oli nimenomaan se, että sieltä on vetäydyttävä. Nyt on vähän lähesty, lähestyneet linjat toiseen, mutta onko siellä väliä, kumpi valitaan? No terveysmin sodan kannalta, niin... Sillä ei ole suurta merkitystä, eikä oikeastaan Irakin operaationkaan et osalta. Et Barack Obama on, on ikään kuin lupautunut vetämään Irakista taistelujoukkoja, mutta sinne jäisi erikoisjoukkoja, ja sinne jäi tukikohtia, huoltojoukkoja ja kaikkea muuta, mitä sinne kuuluu. Ihan yhtä lailla John McCainkin on, on sanonut, että Yhdysvallat siirtää taas niin kuin tulevaisuudessa painopisteensä Afganistaniin. Sama lupa Obama. Mm. Kyse ei ole, ei ole missään nimessä siitä, että käydäänkö terrorismin vastaista sotaa seuraavien vaalien jälkeen, vaan kyse on siitä, että miten sitä käydään. Mm. Et, et mitään, mitään, siis joku, joka odottaa siis suuria muutoksia Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan tai Irakin operaatioon, tulee kyllä pettymään, jos luulee, että Obama tuo jonkun merkittävän muutoksen siihen. Yhdysvalloissa on nyt omat talousasiat aika huonossa kunnossa tämän asuntolainakriisin takia muun muassa öljyn hinnan nousemisen takia. Niin kuinka kauan... Veronmaksajat haluavat olla mukana kalliissa puuhassa jossain maassa, jota välttämättä eivät edes osaa pistää kartalle, kun katsovat. No kyllähän tällä hetkellä jo yli puolet amerikkalaista on sitä mieltä, että, että politiikka Irakissa ei toimi. Mutta olen siinä mielessä samaa mieltä, että, että hallinnan vaihto olipa se sitten kumpi tahansa tuleva presidentti, niin ei tule merkittävästi muuttumaan. Et joka tapauksessa Yhdysvaltojen joukkojen, joukkojen määrä tulee vähenemään Irakissa seuraavina lähivuosina. Mutta mitä radikaalia eroa tässä tuskin tullaan näkemään, oli sitten Obama tai Mäkein. Hussein Alta Aitassa sanoi ihan oikein, että se on irakilaisten oma asia päättää, että mitä, minkä maiden joukkoja siellä saa olla ja ketä siellä saa olla. Mutta mitä tapahtuisi käytännössä, jos Yhdysvallat sieltä Irakista lähtisi pois? Se on, tämä on tietysti tällainen skenaariorakentaminen, mitä voisi käydä. Sano, pahimmillaan tietysti voisi sanoa, että nämä väkivaltaiset yltyisivät. Se on se kauhuskenaario. minkä takia siellä pidetäänkin tällaista korkeaa joukkojen tasoa, noin 150 000 sotilasta suurin piirtein nimenomaan ylläpitämässä sitä tilannetta ja antamassa niin jälleenrakennukselle, poliittiselle prosessille, taloudelliselle elpymiselle mahdollisuuksia. Hmm. Et, et sen takia näitä joukkoja se pidetään. Ja, ja, tässä taustalla on kyllä ajatus siitä, että jos nämä joukot nopeasti vedetään, voi sanoa niin kuin, äh, poistuminen Vietnamista tyyliin, niin, niin silloin kyllä pahen on se, että, hmm. että väkivaltaiset lisääntyvät. Yhdysvaltojen retoriikassahan niin puhutaan vastuullisesta vetäytymistä, ja siitä nimenomaan on kyse. Et siis Irakin hallinto on jo nyt, Ihan selkein sanoin ilmoittanut, ettei ajo pitää yhdysvaltaisia joukkoja maassaan niin kuin loputtomiin. Ja se on, mm. se on niin kuin tervettä, tervettä niin kuin siinä mielessä, että on kuitenkin jo ikään kuin niin vahva hallinto pystyy, pystyy tällaista keskustelua ihan julkisesti käymään. Mutta siellä varmasti Irakin hallinto sisäistää ja ymmärtää sen, että vielä ei ole aika vetää kaikkia yhdysvaltaisia joukkoja maasta. Et siellä on kuitenkin se riski, että kaikki se nyt saavutettu... Ää, niin kuin Myönteinen kehitys ottaa sitten voimakasta takapakkia, että puhutaan nimenomaan kansaryhmien välistä väkivaltaisuuksista siinä tapauksessa. No Yhdysvallat korjasi vähän samanlaista tilannetta silloin toisessa maailmansodassa ja Yhdysvaltain joukot ovat edelleen Saksassa. Niin miten nämä tilanteet sitten eroa, että miksi Irakista voitaisiin lähteä pois? No nythän se nythän joukkojen rooli siis Euroopassa on muuttunut täysin. Nyt puhutaan siis, siis niin NATO-yhteistyöstä ja niin transatlanttisesta yhteistyöstä ja tukikohdat, on, jossa Yhdysvallat on, niin on pääpiirteitä NATO-tukikohtia. ei ole enää sillä lailla mitään, mitään niin kuin merkittäviä semmoisia joukkokeskittymiä Euroopassa. Mutta suuri että... symbolinen merkitys sillä on, että ne ovat siellä. Ainakin saksalaisille niin. itselleen. No joo. Niin. Uskoisin kyllä, että, että Yhdysvaltojen omissa intresseissä on jättää joukkoja jonkin verran Irakiin ja tietenkin tästä yritetään neuvotella Irakin hallinnon kanssa, mm. hallituksen kanssa. Ja, ja... Eilisistä uutisista tämmöinen uutinen puolustusministeriöstä sanottiin, että vuonna 2011 irakilaisten, irakilaisten omat turvallisuusjoukot pystyvät ottamaan turvallisuusvastuu kokonaan itselleen. Eli tässä suunnilleen kahden, puolen, kahden, kahden ja puolen vuoden päästä irakilaiset pystyvät hoitamaan sen maanpuolustuksen sisällä ja sitten ulkouhkia vastaan, niin Irakissa. Uskotko Tämän? oikeasti tähän? Todella, todella uskon. Irak on nyt semmoisessa vaiheessa, nyt jos ajatellaan Irakista ei kokonaisena maana, vaan ajatellaan maakunnittain, Irakissa on 18 maakuntaa, joista 16 tänä päivänä on täysin turvallisia, sellaisia, että jopa vaaleat, Tukkainen mies voi kävellä kauppaan, ostaa jotakin kaupasta, mennä ja istua ravintolassa ja sitten lähteä vielä kotiin siitä tai hotellille. Hmm. Eli 16 maakunnassa meillä on tämmöinen tilanne. Kahdessa suuremmassa maakunnassa me ei, ei pystytä takaamaan tällaista turvallisuutta hmm. esimerkiksi investoijalle. Hmm. Mutta, mutta nyt avataan lentokenttiä, nyt aletaan pikkuhiljaa keskittyä siihen, että ei enää keskushallitusta, vaan federaatio, mikä, mikä toimii esimerkiksi Kanadassa, mikä toimii monessa muussakin maassa, esimerkiksi Arabi-emiraateissa, jossa on seitsemän emiraattia. Eli tämmöistä niin maakunnan sisällä olevaa hallitusta ja maakunta itse vastaa sitten omasta puolustuksestaan. Mm. Ja tämmöiseen me ollaan jo pystytty Najafiin siirtyy turvallisuusvastuu vuonna 2005. Äh, olet, olet aika optimistinen, optimistinen kuitenkin äh, Asadal tai isäsi on siellä Najafissa kuvernöörinä. Äh, Jollain tavalla kuitenkin yhdysvaltalaisten tuella muuten se ei onnistuisi, niin eikö siinä ole uhkaa, että suvullesi voisi käydä huonosti, jos, jos yhdysvallat ei siellä enää olisi? Kyse nyt ei jos suvusta sinänsä, koska nyt, nyt kyse on tämmöisestä... Uh... Miten sinä sanoisit, kansallisryhmittymästä. Isäni edustaa koko maakuntaa, jossa on noin puolitoista miljoonaa ihmistä, mutta samanaikaisesti Najaf edustaa shialaisuutta yleensä. Ja Najaf strategisesti halutaan pitää rauhallisena ja turvallisena. Ja, ja tämä on linjaveto, minkä on vetänyt esimerkiksi muktada al sadur Isäni kanssa hän on ollut pitkään radikaali, mutta... Sopimus on ollut se, allekirjoitettu sopimus, minkä minä olen myös itse nähnyt, on, on se, että Najaf ei harrasta mitään sotilaallista toimintaa Najafin, äh, Najafin sisällä. Tämä on Al-Sadrin oma ajatus. Al-Sadr on nyt tänä päivänä jossain muualla kuin Irakissa. Häntä ei enää pidetä uhkana. Hänen joukkojaan on, on nyt todella vähennetty. el on ollut kova häntä vastaan, ja hän alkaa pikkuhiljaa keskittyä poliittiseen työhön enemmän kuin tämmöiseen radikaaliin vastarintaan. Hmm. Samanaikaisesti... Diplomatia on toiminut amerikkalaisten kanssa. Amerikkalaiset ovat nyt sitä mieltä Najafissa. Ja olen nähnyt sen esimerkiksi. Äh, tämmöinen, tämmöinen konsultti kuin Zeliko, joka, joka on Condoleezza äh, äh, Raisin henkilökohtainen konsultti Irakin asioista, kävi Najafissa ja kysyi näitä, näitä kysymyksiä että onko meillä tarvetta enää Irakissa, tarvitaanko meitä enää Najafissa, ja, ja selkeä vastaus on ollut se, että amerikkalaiset ovat tervetulleet, jos he tulevat investoijina, jos he tulevat taloudellisina Miehinä, mm. Jos he tulevat insinööreinä, mutta Najaf ei enää tarvitse aseellisia amerikkalaisia sinne, vaan PRT. PRT on Provincial Reconstruction Team, mm. mikä nyt tänä päivänä sitten pikkuhiljaa alkaa vaihtua se amerikkalaisten tukikohta tämmöiseksi insinööritukikohdaksi, missä on lääkäreitä, taloudellisia asiantuntijoita, turismin asiantuntijoita ja muita asiantuntijoita. Mä Juri Raitasalo, kun tosiaankin olet ammattilainen tässä strategiassa, niin uskotko tällaiseen näin, näin positiiviseen katsaukseen Irakin tilanteesta? No kyllä se kuulostaa hieman positiiviselta ja, ja parhaimmassa tapauksessa tilanne voi kehittyä näin. Ja tietenkin se on aivan selvää, että kaikkien tahto tässä varmasti on se, että Irak itse kykenee huolehtimaan niin sisäisestä kuin ulkoisesta turvallisuudestaan. Mä en kuitenkaan usko, että Yhdysvaltojen intressi alueelta kokonaan poistuu sen jälkeen, kun Irak kykenee näin tekemään ja, ja uskoisin kyllä, että Yhdysvallat pyrkii Neuvottelut ei itse Irakin kanssa sopimaan jonkinnäköisen sotilaisen läsnäolon ja tai yhteistyömenetelmien lisääntymisestä jatkossa. Vähän samalla tavalla kuin joukkoja löytyy tänä päivänä Saksasta, hmm. vaikka ei niitäkään tarvitaan nimenomaan Saksan puolustamiseen ö, tällä hetkellä. Hmm. No ne samat ihmiset, jotka aikanaan vastustivat sitä, että yhdysvallat menee Irakiin, niin nyt vastustavat jopa sitä välillä, että yhdysvallat sieltä lähtee pois. Eli samat ihmiset saattavat kritisoida yhdysvaltoja sitä, että siellä ei ole tarpeeksi joukkoja. Ollaanko tässä nyt tämmöisessä tilanteessa, että Yhdysvallat joutuu kuitenkin hoitamaan sen? Sai sitten omia etuja tai ei? Niin, sen jälkeen kun, kun tämä Irakin sota käynnistyi ja Yhdysvallat sinne liittolaisena hyökkäsi, niin kyllähän sen jälkeen tässä on ollut myös Yhdysvaltain oma asema tämmöisen sotilaallisena kyvykkäänä, suurvaltana ja, ja poliittisena vaikuttajana kyseessä. Mm. Ja siinä mielessä tämmöinen kaoottinen vetäytyminen ja, ja epäonnistuminen kyllä johtaisi Yhdysvaltojen johtajuuden alenemiseen, alenemiseen kansainvälisesti. Mm. No kuitenkin... Mennään tähän perusjuttuun. Irakin hallinnoin ja Al-Qaedan väliltä ei siis, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin löytynyt minkälaista yhteyttä. No, se ei ihan sellaisena pidä paikkaansa, että kyllä se niin on tietynlaisia yhteyksiä löytynyt. Ja jo pelkästään se, että Yhdysvalloilla oli Irakissa siis selkeästi vihamielinen hallinto, joka, joka tunsi jonkunlaista sympatiaa al tyyppistä terveystöjärjestöjä kohtaa, oli niin kuin ihan riittävä, riittävä. Sympatia on eri asia kuin käytännön yhteistyö. Niin, ja tuossa aikaisemminkin sanoit, että, että niitä kai ei löytynyt, mutta siis sen käytti siis omaa kansaa vastaan. Siis niin tota, ja, tota, siis siinä mielessä on selvä, että niitä on siellä ollut. Että se, että oliko niitä sit silloin enää siellä, kun Yhdysvallat sinne pääsi ja löysi ne, ne tukikohdat, missä niitä on aikaisemmin säilytetty, niin se on toinen juttu, mutta selvää on se, että siellä oli viha, viha, sille vihamielinen hallinto ja sillä oli ollut mm. siis joukkotuhaaseita. Niin, tässä Pentagonin omassa selvityksessä tuli kyllä selville, että Sadamilla oli oikeasti yhteyksiä muihin terrorieristöihin, muun muassa Hamasiin ja islamilaisen jihadiin, Ää, että jonkinlaisia yhteyksiä oli, mutta tosiaan Saddam oli tämmöisen ison Osama Bin Ladenin avunpyynnön torjunut vuonna 1995, tällainen marokkolainen mies, sellainen nimeltään Omar Nasiri, soluttautui seitsemäksi vuodeksi al Ranskan ja Britannian tiedustelupalveluagenttina, ja hän kertoi tuossa BBC Newsnight-ohjelmassa, että al huijasi Yhdysvaltain tiedustelupalvelua ja syötti tietoa siitä, että Irakilla olisi yhteyksiä al Nämä on tietysti monimutkaisia juttuja, että kuka huijaa ja ketä ja missä vaiheessa, <köhön> mutta oliko tässä jotenkin niin, että ää, Yhdysvallat joutui Al-Gaida huiputtamaksi? oman siis Omar Nasirin nämä puheet siis liittyy tämmöiseen kirjaan, jonka hän on kirjoittanut elämäni Al-Qaidassa, ja on siis huikea dekkari. Et on siinä paljon faktapohjaa, miten hän värväytyi, värväytyi Al-Qaidan koulutusleirille Afganistanissa, mutta, mutta ei sitä voi sellaisena minä niin kuin totuutena pitää. Että, että, Et enemmän Ilkka Remes-osastoa kuitenkin. No kyllä, mä pistän enemmän sinne. Siinä on, siinä, mä sanoin, niin siinä on valtavasti faktaa, siis varsinkin se kirjan alkuosa, jossa hän, hän tosiaan hakeutuu Pohjois-Afrikasta sitten Belgian kautta niin loppujen lopuksi Afganistanin tota, Al-Qaidan koulutusleirillä. Mutta kyllä se loppukohti alkaa menee vähän semmoiseksi häilyväksi, että siitä alkaa minun niinku, faktat puuttumaan. Mm. Tai ainakaan niitä ei pysty hirveän todentasinkin. hyötyykö nämä terroristit missään vaiheessa siitä, että Yhdysvallat meni? Koska äh, kuitenkin olen ymmärtänyt, että siellä haluttiin, että Yhdysvallat hyökkäisi sinne. Al-Gaida sai tästä hienoa mainosta ja se, se no. nousi Yhdysvaltain vertaiseksi, kilpailijaksi siis tässä sotatilanteessa. Mm. No jos syyskuun 11 edeltävää tilannetta, niin Al-Gaida oli vielä jotenkin niinku konkreettinen ja organisoitu tämmöinen... Järjestö. Nyt se on muuttunut tässä seitsemässä vuodessa siitä, mitä se oli aikaisemmin tämmöiseksi pikemminkin ideologiaksi. Ja osa on siinä sivussa tällaiseksi niin esikuvaksi pikemminkin. Että al-Qaida ei pysty enää sellaisenaan suunnittelemaan ja toteuttamaan, toteuttamaan mitään verrattavaa tähän syyskuun 11. iskuun. Et siinä mielessä, niin jos, jos al-Qaida jotain, jotain niin hyötyä tapahtui tästä, niin se on kääntynyt kyllä ihan, ihan päinvastaisiksi hyötyä. Et valtava määrä al-Qaidan jäseniä on otettu kiinni tai tapettu. Ja... Sanoin, mä en, en itse keksi nyt sellaista hyötyä, mitä merkittävää hyötyä, on alkaa ideasta tästä saanut. Että mm. no, kuitenkin nytkin on pidätetty Suomeen matkustaneita miehiä. Tänä vuonna aikaisemmin pidätettiin Ruotsissa ja, Tanskassa, ää, Ruotsissa ja Norjassa terrorismiyhteyksistä ihmisiä, eli Euroopan hyvinvointivaltioissa syntyy, syntyy terrorismia. Miksi esimerkiksi Ruotsissa, mä nyt näe että Ruotsi on tehnyt tässä maailmassa mitään pahaa kennekään, korkeintaan euroviisuudessa, mutta ei muuten. No kyllä, minusta ainakin osittain tämä kuvastaa vaan tätä maailman logiikkaa, että tämmöiset rajat ylittävät, oli sitten kyseessä hyvät asiat, kauppa, ihmisten vapaa liikkuminen tai myös rikollisuus, terrorismi leviää, ja siinä mielessä, jos Suomessa käy tai on terroristeja, niin se ikään kuin kuuluu tämmöiseen globaalisoituvan maailmaan. Mun mielestä tässä voisi, ehkä vielä palata tuohon Irakin ja Euroopan väliseen suhteeseen, niin Kyllä tässä myös negatiivisia piirteitä löytyy Irakista selkeästi. Ja, ja jos katsotaan nimenomaan että terrorismin torjuntaa Irakin suhteen, niin siinä mielessä kyllä voisi sanoa, että se 6,5 miljardia dollaria, mikä silloin on ainakin tällä hetkellä jo mennyt tämän sodan toimeenpanoon, niin en, en usko, että se on, on parhaalla mahdollisella tavalla käytetty kyllä. Tämä raha olisi ehkä paremmin, ja se joukot, mitä Irakissa on käytetty, niin kyllä Afganistanin ja Pakistanin alueella olisi ollut sellainen suunta, minne olisi pitänyt panostaa enemmän, ja, ja siinä mielessä niin terrorismin torjunnan näkökulmasta Irakin sota oli kyllä jonkinnäköinen selkeä virhearvio. Mutta silloin Saddam Husseinin hallinto olisi vielä pystyssä, ja että et olisi voinut palata Irakiin. Tämä on se toinen kysymys, missä määrin se on terrorismin vastaista sotaa, ja missä määrin se on muita tavoitteita, ja, ja sitten näiden, näiden kanssa tietysti pitää arvioida erikseen. Eli perusteena olisi pitänyt olla toisia. Mutta kyllähän sitä perusteltiin jo silloin nimenomaan retoriikassa joukkotuhaaseilla ja Saddam Husseinin kaatamisella ja muuta. Et ei se ollut silloin pelkästään terrorismin sota, sotaa, Et se oli osa isompaa ja silloin niinku, vasta alkanutta terrorismin vastaista sotaa. Et silloin käynnissä oli Afganistanin operaatio, mutta tämmöistä niinku, ihan globaalista mm. terrorismin sodasta ei vielä ihan silloin puhuttu. Ja nythän se on niinku, Irakin sodan alkamisen jälkeen, niin sitten pikemminkin tulimme eurooppalaisten retoriikkaa näiden Maddin ja, ja sitten Lontoon pommi myötä. Et Juontaja mm. siis Erja jos katsoo, niin voisi sanoa, että kyllä Irak toimii eräänlaisena innoittajana tämmöiselle kotikutoiselle Euroopassa kasvavalle terveystölle. Meistä mm. oli aikaisemmin puhetta, missä toisen ja kolmannenkin polven ja ää, su tekee näitä iskuja. Ja vastaus kysymykseen, mitä, mitä paha Ruotsi on esimerkiksi tehnyt, niin ei, ei kyse ei ole siitä, mitä, mitä tota pahaa kukakin on tehnyt, vaan kyse on siitä, että Suomessa ollaan siinä mielessä eri tilanteissa kuin Ruotsi. Meillä ei ole isoa kotoperäistä niin muslimivähemmistöä. Mm -hmm sellainen sen sijaan löytyy Ruotsista, Tanskasta, Iso-Britanniasta ja täällä nimenomaan se terrorismiuhka on suurempi. Ei sen takia, että se sieltä muslimivähemmistöstä kumpuaa terrorismia, vaan siinä on helppo soluttautua. Ja kyllä sieltä aina semmoinen kourallinen radikaaleja voi löytyä. Että... Eli sanoit jo sen, mistä aikaisemmin puhuttiin, tässä vähän kisteltiin, kun sanoit, että kun on muslimivähemmistö, se siis aiheuttaa terrorismia. Ei, se, se mahdollistaa sen. Et Suomessa, Suomessa ei ole oikein toiminta- toimintaedellytyksiä ylläpitää semmoista korkea valmiuden terroristisolua tämä, koska täällä ei ole sellaista, sellaista niin muslimivähemmistöä, jonka, jonka parissa voisi niin kuin toimia. Sellainen. Sen sijaan, niin kuin sanoin tuossa, niin löytyy monesta muusta Euroopan maassa, ja siellä tämä uhka on paljon kriittisempi. Mm. Hussein tai miltä sinusta tuntuu se, että oikeasti se, että jossain maassa on muslimivähemmistö, niin se todennäköisesti lisää terrorismin uhkaa, vaikka tätä ei saisi sanoa ääneen? No niin, se, sen, se on jo sanottu ääneen, että siinä mielessä... Sillä siitä on pitkään myöskin puhuttu. Nyt tässä on tämmöinen tilanne, missä vielä 80-luvulla hippeä ja näitä tämmöisiä saatananpalvoja ja kaikkia muita pysäytettiin lentokentillä ja heitä sitten he menivät erikoistarkastukseen ja, ja muuhun tämmöiseen. Mm. Nyt, nyt on vaan tämmöinen trendi, että parkkaat miehet, jolla mustat hiukset, he ovat sitten mm. erikoissynialaisia. Esimerkiksi Ruotsi, jossa on lähes 100 000 irakilaista tänä päivänä, sinne on helppo soluttautua, sinne on helppo piiloutua ja sieltä ei välttämättä, nämä piiloutuneet ei välttämättä halua tehdä terroristi-iskuja Ruotsissa, vaan heidän on hyvä olla siellä, heidän on, on hyvä värvätä ihmisiä sieltä, mutta joka tapauksessa, mitä me ollaan nähty täällä Suomessa ihan... Oma, oma kätiseltä tämmöiseltä kokemukselta. Hmm. Voisin sanoa, että, että rahoitus, mikä on aikaisemmin tullut Saudi-Arabiasta näille paikallisille Moskeoille, on, on täysin lopetettu. Hmm. Jopa tämmöiset paikalliset muslimit, jotka jossain vaiheessa ovat ottaneet tämmöisiltä radikaalivaltioilta rahaa, ovat kieltäytyneet tästä rahasta nyt, koska he ovat päättäneet elää normaalia hyvää elämää, suomalaista elämää Suomessa. Mutta olkot se sitten... Muslimivähemmistö vähemmistö tai mikä tahansa muu vähemmistö, niin joka tapauksessa siellä on aina niitä radikali-aineksia jokaisessa uskonnossa, jokaisessa ryhmittymässä. Ja, ja, ja tällaista on joka puolella maailmaa, ei mm. pelkästään Suomessa. Tämmöisiä sairaita ihmisiä syntyy mm. niinkin terveessä yhteiskunnassa kuin, kuin Suomessa. Tässä ei ollut pitkään, pitkään sitten, kun, kun koulussa tapettiin mm. ihmisiä, nuori mies joka irakilaisen näkökulmalta eli täydellistä elämää, koska meillä ei ole sähköä, meillä ei ole puhdasta vettä eikä meillä ole eikä mitään semmoista hyvää infrastruktuuria, missä me voimme elää. Mm. Niin tämmöinen nuori mies, jolla on hyvä elämä, hyvä koulutustausta, äh, kiva äiti, niin, niin mm. hän kuitenkin päätti ottaa aseen ja mennä sitten räjäyttämään ja tappamaan ja muuta. Niin radikaali ainekset löytyvät jokaisessa yhteiskunnassa. Ja, ja sen takia minä en esimerkiksi olisi yhtään huolissani, että Suomessa syntyisi terrorismia tai että täällä olisi semmoisia mustimiryhmittymiä, joiden joukosta saattaisi sitten kump, kump, äh, niin kuin, kumputa tämmöistä terrorismin terrorismi, niin aineksi. Kun Harvardin yliopiston valtiotieteen professori Samuel Huntington ennusti jo vuonna 1993 tällaista sivilisaatioiden välistä sotaa, niin hänellä oli myös voimakas teesi siitä, että islam on vihamielinen voima demokratiaa ja länttä vastaan. Mitä mieltä olet siitä? Huntington ja Fukuyama pidetään tämmöisinä niin amerikkalaisina raamatun tekijöinä. Mm. Se on pitkään pidetty, että, että he ovat, jotka sitten määrittelevät sen, että miten se amerikkalainen ulkopolitiikka yleensäkin toimii. Mm. Huntington on omasta mielestään täysin oikeassa, mutta siellä on moni, joka on sitten ollut täysin häntä vastaan. Ensinnäkin sivilisaatiot ovat pitkään sotineet. Mm. Onko se sitten entisaikojen Roomassa, mm. Kreikassa, Hammuravi, kuka tahansa. Siellä on nyt kyse ollut aina, aina tämmöisestä uskonnollisesta uskonnolliseen verhoon laitettu taloudellinen intressi, jossa täytyy kerätä veroja tai mm. sitten täytyy kerätä aneita tai sitten täytyy kerätä jollain tavalla rahaa, jotta se oma organisaatio sitten kasvaisi ja vaurastuisi. Mm. Eli, eli tässä nyt kun lähdetään ihmisen perusluonnetta katsomaan, niin ihmiselle ei ole toista ihmistä vastaan mitään. Mm. se tästä Huntingtonista vielä sen verran, että Huntington on kyllä kehittynyt varsin näppärän selitysmallin kansainvälisen ja turvallisuusjärjestelmän kehittymisestä. Ja minusta siinä vain pitäisi ottaa huomioon se, että sehän syntyi kylmän päättyy sen jälkeen lähes samanaikaisesti. Ja ikään kuin siirryttiin tämmöistä ideologisista vastakkainasta uuteen, uuteen, vähän samantyyppiseen vastakkainasetteluun, joka tuotta samantyyppistä logiikkaa kuin tämä kylmä sota oli. Ja siinä no. mielessä, niin tämä mistä me tänään puhutaan, terrorismi, niin kuvastaa sitä, että, että kyllä 90-luku oli tämmöistä aika lailla sanoa, länsimaissa kehittyneessä etsikkoaikaa, että mikä on se kylmän sodan jälkeisen maailman turvallisuuslogiikka, että mitkä, mitkä ovat niitä uusia uhkia, ja nyt terrorismi on nostettu yhdeksi tällaiseksi uudeksi uhkaksi. No onko tässä sellainen tilanne, että toiset sotii, ihmiset soti ihan eri asiassa, toiset sotii siitä, että ne saa etuja maan pinnalla, eli yhdysvaltalaiset, ja sitten toiset sen siitä, että ne saa etuja kuoleman jälkeen. Ja tämä on sovittamaton ristiriita, joka tulee jatkumaankin jonkin aika. Varmasti on erilaisia motiiveita. Niin länne, jo lännen keskenkin se, että minkä takia erinäköiset pienetkin valtiot lähettää sotilaat esimerkiksi Irakiin tai Afganistaniin, niin siellä on hyvinkin erinäköisiä motivaatiota. Siellä on liittosuhdepolitiikkaa ja siellä on hyvää tekemisen ja, ja hyvää tarkoittavaa toimintaa ja, ja kaikkea muuta. Hmm. Niin tässäkin ohjelmassa on tullut esiin monta kertaa, peloton intuitiivisia niillä ei ole mitään tekemistä. Järjen kanssa me pelkäämme lähtökohtaisesti erinäköisiä ihmisiä ihan ilman mitään syytä. Ihminen nyt on semmoinen eläin, joka, joka on peloissaan. Ja tässä terrorismikeskustelussakin luodaan paljon pelkoja. Onko nyt syytä esimerkiksi pelolle Euroopassa? Vai onko, onko niin tässä raportteja, että terrorismin määrä on jopa vähentynyt ja maailmassa on vähemmän so, sotaisia konflikteja kuin ennen vanhaa? Niin tosiaan, niin terrorismia vastaan tai terrorismin torjunta on siis vielä keskeneräinen... Tota keskeneräinen, eikä sitä voi sitten sellaisena arvostella että kumpi voitti tai hävisi. Ja terrorismin uhka edelleen on mahdollinen, tai siis terrorismin uhka Eurooppaan kohtaan on, on mahdollinen. Mm. Ei tällä hetkellä niin kuin siinä mittakaavassa, mitä nähtiin Lontoossa tai Madridissa, ihan niin kuin akuutti, mutta kuitenkin, kuitenkin niin siihen on, on vielä riski. Hussein altai mikä olisi sinun mielestä paras keino esimerkiksi Euroopassa taistella terrorismia vastaan? No, kaikkein paras keino on, on ottaa nämä uh, muslimit tai sitten muut tämmöiset pienet ryhmittymät mukaan poliittiseen järjestelmään, koulutukseen. Eli nyt täytyy painottaa täällä esimerkiksi Suomessa siihen, että kaikki äidit osaavat lukea ja kirjoittaa, puhuvat suomea, käyvät kouluissa, käyvät, osallistuvat työhön mukaan. Kaikki tällainen kouluttaa seuraavaa sukupolvea sellaiseksi, joka on integroitunut tähän yhteiskuntaan. Eli integroimisella saadaan tämmöiset uhat, ainakin tämmöiset... Sellaiset uhat, jotka ovat tulleet ulkomailta, heidän omista, omilta kotiseudultaan, niin ne lähtevät pois. Sieltä saattaa syntyä sellaisia uhkia, jotka liittyvät tähän omaan yhteiskuntaan, tähän meidän suomalaiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi tämmöistä syrjäytymistä tai itsemurhaa tai mitä, alkoholismia, mutta... Niin ongelmia jo, meillä on omasta takaa. Nimenomaan. Ja, ja nämä... Suomen, Suomen yhteiskunnan sisällä olevat ongelmat taas, jos, jos ne esimerkiksi vietäisiin Somaliaan tai vietäisiin Irakiin, niin niitä pidettäisiin jonkinlaisina sosiaalisina terrorismiuhkina. Esimerkiksi alkoholisoitunut nuori saattaa olla Somaliassa Erittäin huonosti pidetty ihminen, hmm. erittäin ei-toivottu ihminen. Tämmöistä niinku, halutaan sitten taas syrjää siellä. Näin sanoi. Eli, se on. Hussein alta hän on Najafin maakunnan edustaja Suomessa. Paikalla tänään myös asiantuntija Tomas Jokinen Turun yliopistosta ja majuri Jyri Raitasalo joka opettaa strategia ja maapuolustuskorkeakoulussa. Tänään keskusteltiin siitä, kuka on voittanut tämän terrorismivastaisen sodan. Minun nimeni on Tuomas Enbuske ja www.yle.fi kautta Tuomasen, koska näitä ohjelmia pystyy kuuntelemaan siellä muun mm. muassa podcasteina ja lataamaan. Kiitoksia tästä ja hyvää päivänjatkoa.